Bolanul de catifea. Pista 7 De ce? Pentru că nu luăm așa ceva, dar este moneda guvernului. Guvernul n-are decât să se servească de ea, noi n-o primim. Ciudați mai sunt și banii ăștia, zise individul, luându-și banii de hârtie. Nu poți nici măcar să-i pierzi și se îndepărtă. Faceți jocurile, strigă curpierul. Hoffman era jucător, dar de data aceasta nu venise pentru joc, ci pentru bani. Febra, care l-ardea, făcea să-i clocotească sângele în vine. 100 de taleri pe 26, strigă el. Crupierul examină moneda germană așa cum examinase și banii de hârtie. Du-te să-i schimbi, nu primim decât monedă franțuzească. Hoffman coborâ ca un nebun, intră la un zaraf care se întâmplă să fie tocmai german și schimbă 300 de taleri în aur, adică vreo 40 de ludovici. Ruleta se învârtise între timp de trei ori. 15 Ludovici pe 26 strigă el repezindu-se spre masă și ținându-se cu acea superstiție de necrezut a jucătorului, de numărul ales la început întâmplător și pentru că era acela pe care omul cu banii de hârtie dorise să-l joace. Nimic nu mai cade, strigă crupierul. Bila porni Vecinul lui Hoffman luă doi pumn de aur și aruncă în pălăria sa, pe care o ținea între genunchi, dar crupierul trase spre el cei 15 ludovici ai lui Hoffman și mulți alții. Ieșise numărul 16. Hoffman simțea o sudoare rece, acoperindu-i fruntea ca o rețea de oțel. 15 ludovici pe 25 și cinci, repetă el. Alte glasuri anunțaseră alte numere și bila porni iar să se învârtească. De data aceasta totul reveni băncii, bila căzuse pe zero. Zece ludovici pe 36 zise el cu glasul gâtuit, apoi răzgândindu-se, Nu, numai nouă și luă o piesă de aur pentru ca să aibă cu ce să mai joace dată. Rezervându-și astfel o ultimă speranță. E și numărul 30. Aurul se retrase de pe covor, așa cum se retrage marea în reflux. Cu inima, în să-i spargă pieptul, Hoffman vedea acum în fața lui chipul ironic al Arsenei și fața tristă a Antoniei. Cu o mână crispată își puse ultimul Ludovic pe 26. Jocul se făcut cât ai clipi din ochi. Nimic nu mai cade, strigă crupierul. Hoffman urmări cu ochii arzător bila ce se învârtea, de parcă îi s-ar fi învârtit propria-i viață. Apoi deodată se trase înapoi, ascunzându-și obrazul în palme. Nu numai că pierduse, dar nu mai avea niciun ban. O femeie ce sta alături de el scoase un strigăt de bucurie și strânse un fum de aur câștigat în clipa aceea. Hoffman ar fi dat zece ani din viață pentru unul din Ludovicii acelei femei. Își pipăi, își scotoci febril buzunarele, erau toate goale. Dar simți ceva rotund ca o monedă pe pieptul său. Era medalionul Antoniei de care uitase. Sunt salvat!" strigă el și aruncă medalionul de aur pe numărul 26. Capitolul 15. Medalionul Crupierul luă medalionul de aur și îl examină. Domnule," îi spuse el lui Hoffman, căci la numărul 113 se mai vorbea încă astfel. Domnule, duceți-vă și vindeți-l dacă vreți, căci, vă repet, noi nu luăm decât aur și argint în monedă." Hoffman luă medalionul și, fără un cuvânt, părăsi sala de joc. În timp ce cobora scara, gânduri, mustrări, presentimente, îi se îmbulzeau în creier. Nu le dădu un sărăgaz să se lămurească și intră brusc în baraca zarafului, care cu câteva minute mai înainte îi schimbase talerii în Ludovici. Se temea că zaraful nu avea să-i primească medalionul și se crezu obligat să facă o mică introducere pentru a ajunge la ceea ce dorea. Căci acum nu mai propunea o afacere, ci venea să ceară un serviciu acestui zaraf. Domnule, îi spuse el, am mai fost a să schimb niște taleri în Ludovici de aur. Da, vă recunosc, zise zaraful. Sunteți german? Sunt din Heidelberg. Acolo mi-am făcut studiile. Frumos oraș, într-adevăr. Între timp, Hoffman simțea sângele fierbând în el. I se părea că fiecare minut pe care îl dăruia acestei conversații banale era un an din viața sa pe care îl pierdea. Reluă, deci, surâzând. M-am gândit că, în calitate de compatriot, veți bine voi poate să-mi faceți un serviciu. Ce anume, întrebă zaraful a cărui figură se cam întunecă la aceste cuvinte. Să-mi împrumutați trei ludovici pe acest medalion de aur. În același timp, Hoffman întinse medalionul negustorului, care, punându-l într-o balanță, îl cântări. N-ați vrea mai bine să-l vindeți?" întrebă zaraful. A, nu strigă, Hoffman. E destul că la manetez Și v-aș ruga chiar, domnule, dacă îmi faceți acest serviciu, să bine voi am păstra cu cea mai mare grijă acest medalion, la care țin mai mult decât la viața mea și pe care voi veni să-l scot mâine. A trebuit să se ivească o împrejurare ca aceea în care mă aflu pentru ca să-l manetez. Atunci vă voi împrumuta trei ludovici, domnule." Și, cu toată gravitatea ce îi se părea nimelită într-o astfel de acțiune, Zaraful luă trei Ludovici înșirându-i în fața lui Hoffman. O, vă mulțumesc, domnule, vă mulțumesc!" de mii de ori strigă poetul și, luând trei piese de aur, dispărut. Zaraful, după ce depuse medalionul într-un colț al sertarului său, își luă cartea și se afundă în lectură. Unui om ca acesta nu i-ar fi trecut o clipă prin minte să se ducă să-și riște aurul pentru cel de la 113. Jucătorul este atât de aproape de sacrilegiu încât Hoffman, mizând prima sa piesă pe numărul 26, căci nu vroia să le riște decât pe una, Hoffman, după cum spuneam, pronunță numele Antoniei. Atâta vreme cât Bila se învârtea, Hoffman nu avea emoții ceva, îi spunea că avea să câștige. E și numărul 26. Hoffman, radios, adună 36 de Ludovici. Primul lucru pe care îl făcu fu să pună o parte în buzunarul vestei, spre a fi sigur că avea să poată scoată a doua zi medalionul logodnicei sale, cărea îi datora evident acest prim câștig. Lăsă cei 33 de Ludovici pe același număr, care ieși a doua oară. Aceasta însemna de 36 de ori 33 de Ludovici, adică 1188 de Ludovici. Din clipa aceea, Hoffman a început să joace la întâmplare ca într-un vis fără sfârșit. După fiecare miză, grămăjoara de aur creștea, asemenea unui munte care răsăre la un moment dat din apă. Curgea valnic din mâinile crupierilor spre el ca sângele unei răni, adânci. Devenise Jupiterul tuturor doamnelor de față și casierul tuturor jucătorilor fără noroc. Apoi pierdu și el vreo 20 de mii de franci, în cele din urmă, adunând tot aurul în fața sa, atunci când crezu că avea destul, se ridică și părăsi masa lăsând plin de invidie și de amenințare pe toți cei din jur. Iar când se văzu afară, o porni în goană spre casa Arsenei. Era ora unu noaptea, dar prea puținei îi păsa de aceasta, deoarece aducea asemenea sumă, îi se părea că putea veni la orice oră din noapte și că va fi oricând binevenit. Își făcea o bucurie din a acoperi cu aur, acea splendidă făptură care rămasă de marmură la dragostea lui avea să se însuflețească la vederea bogăției, ca statuia lui pigmalion atunci când și-a găsit adevăratul lui suflet. Avea să intre la arsen să-și golească buzunarele până la ultima piesă și să-i spună Acum iubește-mă, apoi a doua zi avea să plece înapoi în patrie pentru a scăpa, dacă se mai putea de amintirea acestui vis febril și intens. Bătu la poarta arsenei cu o siguranță de stăpân al casei. Ușa se deschise. Hoffman se repezi spre peronul scării. Cine e acolo se auzi glasul portarului? Hoffman nu răspunse. Unde mergi, cetățene? Repeta același glas și o umbră ieși din lojă, alergând după Hoffman. Pe vremea aceea, portarii țineau absolut să știe cine ieșea și mai cu seamă cine intra într-o casă. Mă duc la domnișoara Arsen," răspunse Hoffman, aruncând portarului 3-4 Ludovici, pentru care cu o oră mai devreme și-ar fi dat sufletul. Acest fel de a se exprima plăcu portarului. Domnișoara Arsen nu mai este aici, domnule," spuse el gândind că nu putea să întrebuințeze cuvântul de cetățean față de un om atât de larg la pungă. Un om care dă, poate spune cetățene, dar un om care primește nu poate spune decât domnule." Cum strigă Hoffman, Arsen nu mai este aici? Nu, domnule? Vrei să spui că nu s-a întors în seara aceasta? Vreau să spun că nu se va mai întoarce. Dar atunci unde e? Nu știu." Doamne, doamne!" exclamă Hoffman și își luă capul în mâini ca pentru a-și ține mințile care vroiau să-și ia zborul. Tot ceea ce îi se întâmpla de va timp era atât de straniu încât în fiecare moment își spunea, acum nebunesc. Deci nu știți ce s-a întâmplat?" reluă portarul. Ce?" Domnul Danton a fost arestat. Când? Ieri, domnul Robespie a făcut asta. Mare om, cetățeanul Robespie. Ei și, domnișoara Arsen a fost țilită să fugă, căci ca prietena lui Danton ar fi putut fi compromisă în această afacere. Ai dreptate, dar cum a fugit? Unde a văzut cu ochii, așa cum fugi când ți-e teamă să nu ți se taie capul? Îți mulțumesc, prietene, îți mulțumesc, zise Hoffman și dispăru, după ce mai dădu alte mone de portarul lui. Când ajunse în stradă, Hoffman se întrebă ce va deveni și la ce avea să-i mai servească acum tot acel aur, căci vă închipuiți, ideea că ar mai fi putut să o regăsească pe Arsen nu-i trecea prin minte, după cum nu-i trecea prin minte să se întoarcă acasă și să se culce. O porni, deci, și el drept înainte, unde vedea cu ochii, făcând să răsune calda străzilor întunecate și pustii sub tocurile cizmelor sale, umblând treaz în visul său dureros. Noaptea era rece, arborii tremurau în vântul nopții ca niște bolnavi în delir care și-au părăsit patul și cărora febra le agită membrele slăbite. Vântul biciuia obrazul trecătorilor nocturni și foarte rar, la distanțe mari, în casele ce se confundau cu cerul întunecat, o fereastră luminată străpungea bezna. Totuși, aerul acesta rece îi făcea bine. Sufletul i se liniștea în această cursă rapidă și, dacă putem spune astfel, în fierbântarea sa morală se potolea. Într-o cameră s-ar fi înnăbușit și apoi, mergând mereu drept înainte, poate avea să o întâlnească pe Arsen, cine știe. Poate că, fugind de acasă, luase același drum ca și el. Străbătu bulevardul pustiu traversă strada regală, mergând la întâmplare unde îl duceau picioarele. că ochii săi nu mai vedeau. La un moment dat, ridică capul și observă că se îndrepta tocmai spre piața Revoluției, către acea piață unde jurase să nu mai calce niciodată. Deși cerul era foarte întunecat, o siluetă și mai sumbră se desena la orizont. Era silueta hidoasei mașini care, avântul nopții, îi usca gura umedă de sânge și care dormea în așteptarea prăzizilnice. Dar Hoffman nu dorea să mai revadă această piață ziua, din pricina sângelui ce curgea neîncetat. Nu vroia să mai calce pe acolo, dar noaptea nu mai era același lucru. Instinctul poetic îl îndemna să vadă și să atingă cu degetele, în liniștea aceea de moarte și în beznă, sinistrul eșafodaj. Tânărul artist înainta spre ghilotină ca atras de o forță magnetică. Deodată, aproape fără să știe nici el cum se pomeni lângă ea. Vântul șuiera printre scânduri. Hoffman își încrucișă mâinile pe piept și privi. Câte gânduri nu-i se adunau în creierul acestui om care, cu buzunarele pline de aur și în speranța unei nopți de voluptate, își petrecea singur această noapte în fața unui eșafod. La un moment dat i se păru că un geamăt omenesc se amesteca cu gemetele vântului. Se aplecă și ascultă. Geamătul răsună din nou, venind nu de departe, ci de jos. Hoffman privi în jurul său, dar nu văzu pe nimeni. Dar între timp un al treilea geamăt urcă spre el. Parcă ar fi fost un glas de femeie, murmură el. Și ai zice că acest glas iese de sub eșafod. Atunci, plecându se pentru a vedea mai bine, început să facă în conjurul ghilotinei. În momentul în care trecea prin fața teribilei scărpiciorul i se lovi de ceva. Întinse mâinile și descoperi o făptură ghemuită pe primele trepte ale acelei scări și îmbrăcată toată în negru. Cine ești?" întrebă Hoffman, dumneata care dormi noaptea lângă eșafod. În același timp în genunchi pentru a vedea fața femeii. Dar aceasta nu se mișca și cu coatele pe genunchi își ținea capul în mâini. Cu tot frigul nopții avea umerii aproape în întregime goi și Hoffman putu vedea o linie neagră care încercuia gâtul alb. Această linie era un colan de catifea. Ei da, eu sunt Arsen, murmură cu un glas ciudat femeia ghemuită, ridicând capul și uitându-se la Hoffman. Capitolul 16. Un hotel în Huyusant-Onoré Hoffman se trase înapoi cu tremurat de groază, recunoștea glasul fața și totuși se mai îndoia încă. Dar, ridicând capul, Arsen lăsă să-i cadă mâinile pe genunchi, și atunci și la iveală ciudata agrafă de diamante, care reunea cele două capete ale colierului de catifea. Arsen, arsen, repetă Hoffman, arsen se ridică. Ce cauți aici la ora asta? întrebă tânărul. De ce porți această rochie închisă la culoare? De ce ești atât de goală? El a fost arestat ieri, zise Arsen. Au venit să mă aresteze și pe mine, dar am fugit așa cum mă găseam. Și astă seară, pe la orele 11, găsind că i atacul era prea mic și patul prea rece, am ieșit și am venit aici. Cuvintele acestea erau spuse pe un ton straniu, fără inflexiuni, ieșeau dintr-o gură lipsită de viață ce se deschidea și închidea printr-un resort. Ai fi zis că era un automat care vorbea. Dar bine, strigă Hoffman, nu poți rămâne aici." Și unde vrei să mă duc? Nu vreau să mă întorc de unde viu de cât mai târziu, cât mai târziu cu putință. Mi-a fost prea frig." Atunci vino cu mine," zise Hoffman. Cu dumneata," repetă Arsen. Și tânărului îi se păru că din ochiul acela trist se abătea asupra lui la lumina stelelor o privire disprețuitoare. Asemeni acelea cu care îl strivise în splendidul budoar din strada Hanovra. Sunt bogata maur," strigă Hoffman. Ochii dansatoarei se luminară. Să mergem, zise ea, dar unde? Unde? Într-adevăr, unde putea să o conducă Hoffman pe această femeie învățată cu luxul și rafinamentul, care, odată ieșită din palatele magice și din grădinile fermecate ale operei, era obișnuită să calce pe covoare de Persia și să se întindă pe cașmiruri de India. Se înțelege că nu o putea conduce în cămăruța lui de student, i-ar fi părut tot atât de neîncăpătoare și de rece, ca și misterioasa locuință de care îi vorbise. Și unde părea că se teme să se întoarcă? Într-adevăr, unde? întrebă Hoffman, căci nu cunosc deloc Parisul. Te voi conduce eu, zise Arsen. O, te rog, strigă Hoffman. Urmează-mă, spuse tânăra femeie. Cu un mers de automat, ce nu mai avea nimic din grația și suplețea aceea pe care Hoffman o admirase atât de mult la dansatoare, porni înaintea lui. Tânărului nu-i veni în minte să-i ofere brațul, ci o urmă. Arsen o luă pe strada regală, care se numea atunci Strada Revoluției. la dreapta în strada Sant'Onore, care se numea scurt Strada Onore. Și oprindu-se în fața unui hotel splendid, bătu. Poarta se deschise numai decât. Portarul se uită cu mirare la Arsen. Vorbește, ziseia tânărului, altfel nu mă vor lăsa să intru și voi fi silită să mă întorc la picioarele ghilotinei. Prietene, interveni Hoffman trecând între tânăra femeie și portar, pe când traversam șamselize, am auzit strigăte de ajutor. Și am ajuns la timp pentru a împiedica asasinarea doamnei, dar prea târziu pentru a împiedica jefuirea ei. Dați-ne repede cea mai bună cameră, aprindeți un foc bun și pregătiți-ne o cină bogată. Iată un Ludovic pentru dumneata. Și aruncă o monedă de aur pe masa unde se afla lampa, ale cărei raze părura se concentra toate asupra feței scânteetoare a lui Ludovic al XV-lea. Un Ludovic era o sumă frumoasă în vremea aceea. El reprezenta 925 de franci în hârti monede. Portarul își scoase boneta soioasă și sună. Apăru un servitor. Repede, repede, o cameră, cea mai frumoasă din hotel pentru domnul și doamna. Pentru domnul și doamna reluă servitorul mirat, plimbându-și pe rând privirea de la costumul mai mult decât simplu al lui Hoffman, la costumul mai mult decât sumar al Arsenei. Da," zise Hoffman, cea mai bună, cea mai frumoasă. Și mai ales să fie bine încălzită și bine luminată. Iată un Ludovic pentru dumneata." Băiatul păru a suferi aceeași influență ca și portarul, făcu o plecăciune adâncă în fața Ludovicului și arătând către o scară mare, luminată numai pe jumătate din pricina orei înaintate a nopții, dar pe treptele căreia, printr-un lux extraordinar pe vremea aceea, se afla așternut un covor spuse Poftiți, urcați și așteptați la ușa numărul 3. Apoi dispăru în fugă. La prima treaptă a scării, Arsen se opri. Ea, ușoara silfidă, părea că simte o greutate de neînvins când ridica piciorul. Ai fi zis că pantofiorii de atlas aveau tălp de plumb. Hoffman îi oferi brațul. Arsen se sprijini de brațul tânărului care simți comunicându-i se întrup o răceală de gheață. Apoi, cu un efort violent, Arsen urcă prima treaptă și pe rând celelalte, dar fiecare treaptă îi smulgea un suspin. O, obiată fată, murmura Hoffman, cât trebuie să fi suferit. Da, da, răspunse Arsen, mult, am suferit mult. Ajunseră la ușa numărul trei, Dar aproape, odată cu ei, veni și servitorul, aducând un făraș mare, plin cu jar, deschise ușa camerei și, într-o clipă, focul ardea în cămin, iar lumânările se aprinseră. Probabil ți-e foame, zise Hoffman. Nu știu, răspunse Arsen. Kelner comandă cea mai bună cină ce ni se poate pregăti, zise Hoffman. Domnule, i băiatul atenția, nu se mai spune Kelner, ci oficios. Dar domnul plătește atât de bine încât poate să-mi spună cum vrea. Apoi, încântat de acest spirit, ieși spunând, în cinci minute vă aduc cina. Ușa se închise în urma oficiosului și Hoffman se întoarse avid spre Arsen. Ea era atât de grăbită să se apropie de foc încât nici nu se gândise măcar să-și tragă un fotoliu lângă cămin și se ghemuise în colțul V3 în aceeași poziție în care Hoffman o găsise în fața ghilotinei. Și acolo, cu coatele pe genunchi, părea preocupată să-și mențină cu ambele mâini capul drept pe umeri. Arsen, Arsen, spuse tânărul, ți-am spus că sunt bogat, nu-i așa? Privește și vei vedea că nu te-am mințit. Hoffman începu să-și răstoarne pălăria pe masă. Era plină de piese de câte doi ludovici care se rostogoliră pe marmură cu acel zângănit caracteristic atât de ușor de recunoscut. Apoi, după pălărie, își goli unul după altul buzunarele. O grămadă de aur mobilă și strălucitoare se formă pe masă. La acest zgomot, Arsen părua se însufleții. Întoarse capul și văzul păru a desăvârșit dezmorțirea începută prin auz. Se ridică tot țea până dar gura palidă surâdea. Iar ochi sticloși, luminându-se, aruncau raze ce se încrucișau cu cele ale aurului. O, zise ea, al tău e tot aurul acesta?" Nu, nu e al meu, ci al tău, Arsen!" Al meu!" exclamă dansatoarea. Și-și afundă mâinile palide în grămada de metal. Brațele tinerei fete dispărură până la coape. Atunci această femeie pentru care aurul era viața, părua prinde prinde viață la atingerea metalului. Al meu!" zise ea. Și pronunța aceste cuvinte cu un accent vibrant, metalic, care se îmbina într-un chip extraordinar cu clinchetul ludovicilor. Intra rădoi chelneri, aducând o masă încărcată cu bunătăți, care era gata să le scape din mâini, la vederea acelei grămezi de metal, pe care mâinile crispate ale tinerei fete o frământau. Bravo, zise Hoffman, aduceți acum câteva sticle cu vin și șampanie și apoi lăsați-ne singuri. Chienerii executară comanda și se retraseră. În urma lor, Hoffman închise ușa și trase zăvorul. Apoi, cu ochii aprinși de dorinți, se întoarse spre Arsen, care continua să se joace cu aurul. Ei, ce zice o întrebă el? E frumos aurul, zise ea. De mult nu am mai avut prilejul să pipăi aur. Acum să mâncăm, zise Hofman și după aceea, frumoasă Dane, vei putea să te scalzi în aur dacă vrei. Spunând acestea, o trase spre masă. Mi-e frig, spuse ea. Hoffman se uită în jur, patul și ferestrele aveau draperii de damasc roșu. Zmult se o perdea de la fereastră și o întinse Arsenei. Arsen se înfășură în această țesătură care părua se drapa de la sine, făcând cute de mantie antică și din această draperie roșie fața îi ieșea mai albă, mai palidă. Se așeză la masă și bău vreo trei pahare cu vin de șampanie unul după altul, apoi se că o ușoară culoare trandafirie urca spre ochii Arsenei. Îi turnă și ei și bău și ea, apoi încercă să o convingă să mănânce, dar ea refuză. Iar cum Hoffman insista, n-aș putea înghiți nimic, zise ea, atunci să bem. Arsen își întinse paharul, da, să bem. Lui Hoffman îi era foame și sete totodată, bău și mâncă bău mai ales, simțea că avea nevoie de îndrăzneală, nu pentru că Arsen ar fi părut dispusă să-i reziste, ci pentru că o răceală ca de moarte emana din făptura frumoasei comesene. Hoffman bea pahar după pahar și pe măsură ce bea îi se părea că Arsen se însuflețea. Numai că atunci când femeia golea la rândul ei cupa câteva picături trandafirii, îi se rostogoleau din partea de jos a colierului pe piept. Hoffman privea fără să înțeleagă, apoi simțind ceva înfricoșător și misterios, mulți toasturile pe care le închina frumuseții ochilor, gurii și mâinilor dansatoarei. Ea îi urmă exemplul, bând la fel ca el și părând a se însufleți. Nu din vinul pe care îl bea, ci din acela pe care îl bea Hoffman. La un moment dat un tăciune se rost din foc. Hoffman urmări din ochi această bucată de foc, care nu se opri decât întâlnind piciorul Arsenei. Fără îndoială, pentru a se încălzi, Arsen își scosese pantofii și ciorapii. Piciorul ei mic, alb ca marmura, se odihnea pe marmura vetrei albă ca și piciorul cu care părea că se contopește. Hoffman scoase un strigăt. Arsen, Arsen, zise el, ia seama. La ce? întrebă dansatoarea. Tăciunele acesta. Tăciunele acesta care ți atinge piciorul. Și, într-adevăr, tăciunele atingea piciorul Arsenei. Dă-l la o parte!" zise ea liniștită. Hoffman se aplecă, înlătură tăciunele și se cutremură, observând că nu tăciunele arsese piciorul tinerei femei, ci că piciorul ei stinsese tăciunele. Să bem!" zise el. Să bem!" zise Arsen. Și întinse paharul. Astfel au fost golite două sticle, dar Hoffman simțea că beția vinului nu-i ajungea. Văzu că în cameră se afla un pian, Bravo!" exclamă el, căci știa ce îi putea da beția muzicii. Se așeză la pian și sub degetele sale, prinse viață în chipul cel mai firesc aria pe care ar sen dansa acel pas de trois, La operă, atunci când el o văzuse pentru prima oară. Numai că acum coardele pianului îi părea lui Hoffman de oțel. Instrumentul scotea el singur sunete bogate ca ale unei întregi orchestre. A!" exclamă strașnic. Găsise în aceste zgomote pe care o căuta. Arsen se ridică de la primele acorduri. Aceste acorduri păreau să-i învăluie întreaga ființă ca într-o rețea de foc. Aruncă perdeaua de damasc roșu și ciudat lucru ca la teatru, o transformare magică se produse cu ea. În locul rochiei cenușii și a umerilor lipsiți de orice podoabă, dansatoarea a apărut tremurând, de voluptate în costumul învolt și vaporos al florei, pe care se revărsau într-un joc nebun ghirlande de trandafiri. Hoffman scoase un strigăt și începu să cânte frenetic. Și mirajul îi tulbură din nou mintea. Femeia aceasta, care se însuflețise treptat, exercita asupra lui o atracție irezistibilă. Dansa în spațiul ce despărțea pianul de alcov și pe fondul roșu al draperiei se desprindea ca o arătare din infern. Or de câte ori revenea spre Hoffman, acesta se ridica de pe scaun. Or de câte ori se îndepărta, acesta se simțea atras de urmele ei. Apoi, fără să știe nici el cum degetele sale își schimbară mișcarea. Și în aer se ridică nu aria de balet, ci un vals. Acel vals era dorința de Beethoven care îi intrase sub degete ca o expresie a gândului său La rândul ei, Arsen schimbase și a măsura Se rotea descriind cercuri din ce în ce mai largi Cu răsuflarea tăiată, Hoffman o simțea apropiindu-se Vedea că la ultimul cerc avea să fie lângă el și atunci va trebui să se ridice și el să o însoțească în acel val sarzător În sfârșit, Arsen întreacăt întinse mâna și la tinse cu vârful degetelor Hoffman scoase un strigăt, sărica electrizat și, pornind după dansatoare, o ajunse. O cuprinse în brațe, continuând în gând, dar ea întreruptă în realitate, strângând la piept acel trup care își recăpătase elasticitatea, sorbindu-i privirile, răsuflarea. Se învârteau acum nu într-un spațiu respirabil, ci într-o atmosferă de foc, care, pătrunzând în pieptul celor doi dansatori, îi făcură să cadă în nesimțire pe pat. Când Hoffman se trezi în dimineața următoare, începea o zi cenușie, trându-se până la pat prin perdea ce fusese smulsă de la fereastră. Se uită nedumerit în jur, neștiind unde se află și simți că o masă inertă îi apăsa brațul stâng. Aplecându-se către această parte de unde furnicăturile amorțelii îi urcau spre inimă, o recunoscu culcată lângă el nu pe frumoasa dansatoare, ci pe femeia palidă din piața Revoluției. Atunci își aminti totul. Trase brațul înghețat de sub trupul țeapăn și văzând că acest trup rămânea inert, luă un candelabru în care mai ardeau încă cinci lumânări. La dubla lumină a zilei și a lumânărilor că Arsen, zăceane mișcată, palidă, cu ochii închiși.